Jastikasiz, fres gehiago dira erri elkargo gehienetan bezala, bereziki tap edo eskola hondoko animazioak bere gain hartzen baititu elkargoak. Gainera, beste proiektu batzu ere badira bururatzen ari direnak, mediateka bezala, edo laister abiatuko direnak, pisina bezala. Eta horren pagian, estadoko dotazioa edo diru partia tipitzen ari baita, deliberatua izan dela zergen emendatzia esplikatu dauku, baina tarrabit lehen dakariak zerken emendatzea, zentabara bala malruski estatuak beitetzen ditu behaz Her en lagunzak eta naikeria bai du obrak zigitia vers zergak in ala tipia vers orokorki emendatzen ditu baino ia arteko emendatzen ditugu 105etan geratu familia bakotzak 3 € edo 17 € eta ia era gutxor bat eta eder bat barimadu era etxe nerabera peraz etxe zerga eta lurs sergak Ha ja. hori dena la hiru oro ta hki, hoi oro ko giro dira. Bestalde dexeterietako ondarkinen biltzeko fresen parte bat ordaintzia galdegina izanen zaie zerbitzu hori erabiltzen duten ere bai.